Vale ba. Ba, gaurkoan e, Espainiako katzetarien elkarteak xalatutako eh bueno, esker ilegalizatuari agindako betoa e, jorratzeko hemen dugu bueno, e, unibertsitateko irakaslea den Jose Basterretxea. Kaixo Gunon. Kaixo Gunon. Menu va ba... E, bueno, ezkerreko alderdi batek proposatutako EITB-ko administrazio kontxeiduko ordezkari bezala e, zer ikusi alduzuzuk e, Beto hori, nola atzeman duzuzuk egoera hau? Bueno, e, Beto hori ez da berria, e, Beto hori gertatu izan da lehen hau ere berbada orain berrikuntza da, bueno, pues, goberno hitzarmen batetik datorela Beto hori eta, bueno, ba, esaten zainoan e, Universidad de irakasle baina kasetari, kasetari txan fakultatean eta kasetari izan dakua, eta edozein beto edozein zensura inorentzat eta protagonistak jendearen e, belarrietatik eta begietatik e, keintzea, ba, nik uste dote, e, ez da gite finitzekotan ezan berko nuke entzat, hori zerbaitin soporta olea dela eta gizarte demokratiko batek etzukela horrelakorik onartu beharko berko mm -hmm. Ordon, beste beto motak egun direla ezorren azzaaleko. Bai, bueno, bai e, Euskal Tele betoa behin baino gehiagotan ezarri den e, praktika zensuraattzile bada eta. Nikoan daukat eh bueno bauskal urteetan, hasira kurteetan deitzen san uraba batasunaren inguruko ura ba nola tratatuta izan den historikoki etzi horretan ez orain soek agintzen duenean eh agintzen zuenean ere bai ezta eta gero ajurianeako hitzarmena deitutako alderdi batzuen arteko pakto ura indarrean egon zenean ere Ba, antzerako zerbait gertatu zen, ezta? E, bueno, ba, ezkera bertzale horri buruzko e, informazioak ze tratamentu izan beharko zukeen, ze tokibete beharko zukeen informatibuetan eta, eta bar, ba, horretaz ez eztabaida beti egonda eta horretaz e, Euskal Gerrati Telebistak bere iritziak eta bere erabakiak hartu izan ditu, ez da, diodanez e, azkeneko hau, ba ezta berria baina behar badaba, orain arte ez da egin, orain egingo den bezain modu e, arautu eta zehatzean zehatzian izan ere, e, zensura hori edo, bueno, hau ba, ja, hori apartatzea ite betik ba, gobernu itxarmenetik datorren zerbait da ez da, zoek eta pepeke egindako gobernu itxarmenetik datorren zerbait da uh -huh. eta administrazio kontxeiko kide bezala, ba nola bueno, zagei salatu duzu egoera hori, nola eh? uh -huh administración consellua bueno, eh, imaginación de Jaquín Gozuela va oso gente desverdiña vince en Garela, va eh, agarra alderdi politikoek proposatu eta Euskal, Euskal Autonomia Erkideoko legei biltzarrak izendatu gaituzten personak, ba, bueno, ba, nera hor, aralarrak proposatu ninduen, beste batzuk benuek ba, proposatu ditu, soek e, ere proposatu ditu, eta bilera horretan, ba, batzen gara, nola esan, ba, alderdi hoiek parlamentu handuten e, representazioaren arabera. Eta hortik aparte, badaude beste... beste E, kide batzuk, beste Administrazio Kontseilu kide batzuk, ba, lege biltzarrake presentatuak, onartuak edo izendatuak, beharko nuke baina proposatuak izan direnak, ba, Euskal Herriko Uniberzidadaren izenean, edo Euskal Tzendieraren izenean, eta bar, beraz, e, bueno, oso jantzio desberdina gaude, eta hor, iniziaak ez da bat e, kontu, honetan, ez da imaginatuko duzuenez, ba, ez git, zoe eta PPk e, proposatutako e, Administrazio Kontseilu ba, oroar, ez dute begitxarrez ikusten e, proposamena, ez dute begitxarrez begitzarrez ikusten eh hartutako erabaki hori nik kalifikatuko nukeen zensura hori ba ez dute begitzarrez ikusten haiek espaitute horrelakorik e, ikusten eta sentitzen eta alderdi urtatik ba bueno, pues, pues danak ez gatoz bat dan aquests gastos va estat aurrestabil dago bai da, badago eta erabakiak eh sartzen bueno, ba, direnez ba, gehengos dauden bezala daude mm -hmm. eta beno, ba, bueno esker abertzalori bueno Gauza bat da, bosketan ezagotea, baina neko larria da, hau txigueza ematea, e, bueno, bakanar al publikoan, ezta? <hazio> baina nik usteo, tor gauza, eh, desberdindu beharko lehiatek, ezta, orain behar bada dana nazita daukagu, ba, hain zuzen ere, hau txonde, bueno, hau ba, bat edo da torrelako, ezta? Hau txondeak eh, segituen datoz, eta hor, nik usteo, desberdindu beharko lehiateke, bi gauza, alde batetik, eh, informatiboa interes informatibo da ditzen dugu naizta eta gero beste debatetik eh publizitate eta kanpainari dagoen publizitatea, esta. Mm -hmm. Eh nik ulertu dezake naiz eta estudan konpartitzen, nik ulertu dezaket eta ulertzen dut, ba buruz hitz egiten dugunean, ba Euskadi Irrati Televistak e, zera mailak edo ematen dituen irizpide horiek onartzea eta orduen ba artean egiten diren eh tarte doako tarte zako ba partiketa hauek ba, berak aplikatzea azken finean ba bueno ba hor e, da Erakunde gorena delako in susen de autezkunde maila historia hauetan ere ezta hori hori gauza bat da baina beste gauza bada ba um, eztegit balio informatiboa eta hori galtzea aztea ezta horren alderoratik nik gustoz ba eh egon edo ez egon e, hemen ba herritar askok eta gehienok edo denok ba bueno ba gure albizten ditugu gure iritziak ditugu eta hoien E, isla izan beharko luke, doberintzat horren e, bosera male izan beharko luke, euskal gerti telegista, e, informazioaren zerbitzu publikoa bere eskuetan dagoen eginen, eta alderoi hortatik ba, ba, ez dut uste bidezkoa denik e, eta niri insoportable egiten zait ba, inoren agotxa alde batera guztia, eta hori iztut konpartitzen hori zalatu egiten dut, eta hori ez dut begionezikusiko egun dobez ez, mm -hmm. Beno ba, mi esker. Le nació baserratzea eh bueno, ba, gai hau gurekin tratatzagodik eta beste tarte. Vale. Placer bat izan da. Hurrengo arte.